Larun batean, donapaleun zabalik elkarteak eskoararen besta antolatzen du, Inaki Kamino, zuk amikuzeko eskoara aztegtu duzu eta liburu bat ere egin oktaz. Gure gomitazira goizuntan, egun honan? Egun honan, ba. Amikuzeko eskoara aipatzen dugu bada, beraz? Amikuzeko eskoara bat, zega euskalki bat, beraz? Euskalki batez, bena badira e, gertakari... Soziohistoriko eta konen moiko batzuk, behar bada Dona Paule inguruan e, gertatiek direnak, eragin dutenak inguru hartan, alako mintzamolde bat e, sortu izana, mintzamolde bat ezpeita guztizomogeneoa, baina badituen ezaugarri batzu, eta batez ere badituena eragin batzu, saietxetik ginak, eta beste berrikuntza batzu, kamikustarrek berek, beren eskualdean, edo eginak. Kokapen geografikoari pentsatzen aldugu, hor, Siberoaren urbiltasuna bada, berbada hori pentsatzen dugu Astapen batean, horrek zerbait ekartzen du? Bai, Astapenean hori pentsatzen dugu, eta egiezki horrela da. Hamik eh? ustarrek egiten dute baixen abartarrek bezalako eskuara egin handian, eh? ez, ez gisa guztietamena, egin handian ale egiten dute, baixen abartarra eta olak uzkara ditendute, Bena, baduten eragin bat, Siberoa ondoan e, ukan izanak ekarria, e, ezta? badira mm -hmm. zaugarri batzu, basen abarren intzuten ez direnak, Siberoa intzuten direnak, eta amikusen intzuten direnak. Zonlita izke ben. horiak, eh? Zer? Zonlita izke, zaugarri horiak, eh? Bon, e, berrikuntzak, eman dezagun, e, ez dakit eh... Leiteke bezalakoak e, ibiltzen dira xiberotarren aldetik leiteke eta amikuztarrek horren kireko leteke berri bat eratu dute. Ordean amikuztar egiten dute biderdi basenabarri alderat eta xibero alderat. E, beraz, alde batetik basenabar tar dira, baina basenabar tar izanik ere xirotarren berrikuntzak bildu ukantuzte beren eskuarera eta orduan hor daude zango bat alderri batean da bestea, bestean. Hori, siberu hori daokionez, egia da, gero, amikuztarrek bat ustela beste zaugarri batzuk. Behar bada, bat izan ditake, kaskoinetik hartia, i hori, eh, i xirutarrek bezala, i berri hori kaskoinetik hartia, eta graba badute eragina biltzen baitute azparne aldetik, lapurtarren berrikuntzak badira ez amikuze guzien, behinan bai amikuzeko mendebalean oragarren, edo amorotzen, edo behauzen, Ta gero baitute beste ezaugarri batzuk ezpaitira amikuuseko egin amikuzeko herri saietxeko herri batzuetan e, intzuten direnak eman dezagun uharte ire edo bitirrinaan eta hor hariko eginateke landiarre, arre, garazi aldeko, eskuararen ondarreko ondarreko eragina heltzen baita amikuseko alder dira. Mm. Eta gero amikuztarren beren berrikuntzak. Hori Elgajakutsazea da kutsatzea baina helgaje eragina dut biltasunak bakagik sortzen du edo badira beste esplikazia batzu. Urbiltasunak eta ekonomiaren e, joka moldeak e, nauterdan Donapaule inguruan sortu direla Euskallariko beste alderdietan ez diren berrikunttze batzuk. Ordian Donapaule inguruko herriek Donapauletik edo Donapauleko gizarte berritzailetik edoiduri luke, Eran dituztela eta bildutuztela, hizkuntza aldaketa batzuk, berrikuntza batzuk, espaitira xiberoan, espaitira batxena barren, espaitira azparen, espaitira ostibarredo garazin, amikuzen baizik ez dirina, ekordean, ekonomia eh, merkatu, dinamika bat izan da amikuzen, eragin baitu, bertako... Eh, E, iz, bertako jendeek errutinizazio berezi bat ukan izana beren artean geografia urbiltasuna gatik eta ekonomiaren premiengatik, hor bildu dira beren arteko erlazio eta harreman maiztasuna handia ukan dute eta horrek eragindu beren Eh, elkar bizitza horretatik berrikuntza batzuk sortu izana izkuntzan ondarrean amikuzen kokatu direnak Sorkuntza uh, gune bat ere amikuze izkuntzaren aldetik zer gitaik ba. zer, zer, eola hor hasmatua izan den zerbait edo zeinaz berezi berezia dena Bai, behar bada etorkizunean sartuko, eh, hartuko bezalakoak erran beharra aldu den bezala sartiko, hartiko erratea eh? mm -hmm. edo norano, edo noraino Erran beharrean, amikustarrek, eh, noradio, etxeradio, bayonaradio, donapauleadio erraten dute. Edo eman dezagun, gituk eta gitzan bezalakoak erran beharrean, joan gituk edo joan gitzak, amikustarrek, eh, joan gituk edo joan gitun beharrean, amikustarrek joan gitzak eta joan gitzan erabiltzen dute. Eta hirugarren personaren den hark errandik horrezaslanda berek erabiltzen dute guk errandik Eta guk errandik da guk errandiuk edo dia guk eh? beraz gu morfema jaten dute edo ari dira beti zuketan mintzatzen dira zuketan jinizu ta ikusi zit eta ark errandzi ta hola zu edo zi hori sartzen dute mintzora biziki. eta horrezaslanda bai baipaliteke, ba Lapurtaren litaike edo nitaike beharrean, edo sirutaren leiteke beharrean, ba bedeek neteke, leteke, zeteken erekin egiten dutela. Amikuse Eskualdeko Heskuala, Liburua argitaratu berri du Iñaki Kamino, Gazteizko Universitateko Erakasleeta Ikerleak, Azken hamar urteetan, amikuseko errietan gehindi ibili da eta hirutanoi lekuko goiti elekatu ditu amikuseko euskararen berezitasunen agrapatzeko. Horren aurkezpena eginen da larun bat goizian donapaleuko sineman zabalik elkerteak antolaturik. Iñaki Kamino, ostego nuntako gomita goizberin. Iñaki Kamino, zurikin eh, segitzen dugu eh, mintzatzen eh, amikuzeko eskuaraz, eta egan eh, dugu ibilizira hainbat eh, egitan, eh, eh, berezitasunen biltzen. Piskabat, eh, gogoetatzeko amikustajek beren izkerarekin duten ahremanaz, edo nola ikusten duzu, nola ze balorazio dute edo beren eskuaraz, ze irudi dute? E, historikoki eduriluke ez dutela oin valorazio ona egiten e, horren arrazoinak pentsatzen dute gizarte egiturarekin ekonomiarekin Euskal Herriko erdigunetik urrun egoitearekin ondoan kaskoin aukaitearekin egon litazkela estekatiak edo lotuak mm -hmm. eh? eta gero egia da e, zenbait aldiz Beren eskuera moldea e, gaitzesten dutela e, ba, Nen de astapeneko idazki batean Landibarreko apez batek garraten du apes amikuztar bat etzela eskuara zongi mitzo Eta e, alako barkamena amaten dako erren ez bo, gu, amikustarrak Badakeigu biharnezen ondoan bizidrela eta barkagarri da beren eskuara ez izaitea horren una e, ordean, mm -hmm badira horrelako ohitura batzu, beren barrenean edatu eta kokatu direnak. Eh? Gero, pentsatu gara da, azpan, eh, azparneko eskuara berek ederresten eh, dutelarik, edo baigorriko eskuara ederresten dutelarik, eh, behar dugu oroita arazi, azparnetik joaiten zirela misionestak garai batez denbora batez, hainbat bazterretara, hamikuzera barne. Ordian, ikustarrek entzuten zuten azpandarren eskuara, ikusten zuten liburietan, eskuel liburietan, lapurdiko eskuara eta mesan igandeoroz intzuten duten e, zenbait prediku edo liburuetan kantu, mm hoiek -hmm. lapurditik geldu dira. Eta testalde pentsatzen dute xiurotarrek beren eskuaran indar handia dutela. Ta ordien pentsatzen dute beren eskuara ahul gelditu dela, estela azparnekoa edo xierokoa bezain una edo indartsua, Eta alako kompletxu tipi bat badutela iduri du eh Amikuztarrek. Beraz hor historikoki egonda ardute arrazoin batzuk justifikatzen dutenak orai Amikuztarrek batzuetan beren eskuaraz herria halge goitea, eh? nahi orai eskuararen mundian dabilen hainbat jende estela harro bere eskuaraz, eskuara battuaz eta Amikuseko eskuaraz, eh? Ordean ezta Belz ala Xuri Just, prestigioaren, zera, aipatzen dugu prestigio guti amikustaren tzat beren tzat e, izaiten aldea hori arrazoin bat esplikatzeko eskuara parte handi batean beste leku batzutan bezala bistean da, baina parte handi batean galdu dela amikusten gazte belaunaldietan Ez dakit horrek argituko oteluken anitz gure afera, eh? da hor gehien e, bulkatzen edo indar gehien egiten duena da frantzesak ukandien prestigioa modernitatea jindelarik beti frantsesez besti edo frantzeses jindela modernitatea amikuzerat eta Ipar Euskalriko leku gehien eterat nikuste horren hor bai hor ikusten dugu indarrandi bat e, eman dezagun E, gerlak izan direlari kalemanen aurka, hor frantzes nazionalismoa edarazi dute Ipare Euskal Herrirat, eta eskual harima egin batez galdu eta harima hori frantsestu da, eta modernismoak ekarri du frantzesaren prestigioa. Eta gero behar badaz, egiten duzun galderan, e, komplexu hori izaden note ditaiken gero amikustarrek eskuara bazter usteko arazoina mm -hmm. ez dakit. Nik pentsatzen dut, lehen eipatutugun e, bertze Ararazoinek indar handiago dutela eta garrantzi handiagoa dutela. Mm Hala -hmm. ere badira eskaldunak amikuzen ez gaizki ektu entzuten gaituue. Baina um, berezitasun horiek amikutaagadaren beriz zittasun horiek uh, mantentzen dira uh, belaun aldiz belaunaldi transmititzen dira edo orain gaztek mintzo dutena, uh, beren buarsoek edo aitatxia batxiek mintzatzen dutenaren uh, desberdina da. Nik ez ditut amikuzeko gazteak ezagutzen. Nik lan dut beti e, jende xarrarek Ordian eniz persona bat egokia erraiteko zer e, gordetzen duten eta zerrez amikuzeko gazteek. Pentsatzen dut, egin handian, amikuzeko eskuararen ezaugarriak galtzen ari direla espadira galdiak gehienak. Eran nahi dut, transmisioan eten bat, katean, transmisioaren katean badela eten bat. Eta Ordian gazteenek dakiten eskuara liburuetako, ikastoletako, eskolako, eskuera literarioa, eskuera batua dela eta xarrena dela, ordura arteko folk eskuara, edo tradiziozko amikusiko eskuera ez dut aski indar den egun amikusen zaharnez augarri beresi amikustar horiek gazteengana dio elditen eramandezaketenak. Horregiezplarenait etorkizunen egin ez daitekenik, eh? Baina lotura hori egina den. Beraz, ene ustez, eta ez ezagutzen gazteen eskuara ez da xarrena bezalakoa. Hmm. Iñaki Kamino eh, bergada bukatzeko eh, galdera bat, zuk ez eh, zu, zira beraz, liburu bat egin zu amikuzteko eh, eskuaraz, zer erakarri zitu eskuara horretan? Behar bada gaztetarik, ban izin alako intresa eh, euskalkiez, herriak eh, haoz, eh, menderen mende eh, landu dituen eta berriztatu dituen Euskalkiez eta ez dakin edo lapurdikoa beharrean eh, ba, Nafarroakoa eta Baxena Barrekoa aztertu dut eh, Ibarrorietan ibilin iz, xarrek ilan datu biltzen eta ondotik egin eginditut eh, liburu batzuk eta artikulu batzuk eh, beren ezaugarrien berri emaiteko ez nuke jakinen eh, erantzuten edo harrapostiain emaiten zuri zerengatik egindutan da, orai izigarriko eh, erakarpena eta maitasuna sentitzen dutela baiaezkoako eta baiamikuseko jende xarrengana izugarri ontsa biziki ontsa hartunute etxe guztietan sartuniz eh, sukalde eh, anitzetara eta sukalde horietan eh hatzen mandat eskuara bakarrik pertsona langile batzuen goxotasuna, goxotasuna eta beraz, ez dautzu terrapostia maiten al, ez, ez, da ez dakizeren gatik mm -hmm. egin dutamia, badakit egin ondutuik, biziki uros nizala egin bukana gatik. Ederki, ba izanen duzu parada, donapale urat joaiteko elduden arun batean, amagontan baituzue itzordua emana, amikuzeko Euskararen aipatzeko, inakikamino, milesker gurekin izanik goizuntan, eta pasaigunan egunon. Zierre egunon, tasker